Gangstermetoder, utropade Ikeas dåvarande koncernchef på debattsidorna en gång. Den redaktion jag då jobbade på hade nämligen börjat filma utan att fråga Ikeas ledning om lov på fabriker med farlig färg utan fläktar i Rumänien, vid syrabad utan skyddshandskar och arbete med mindreåriga Vietnam. Hennes och Maurits huvudägare anslog samma ton kring våra inspelningar av sju dagars vecka med 14 timmars pass i Kina och barnarbete med H&M-tröjor på Filippinerna. Han, hm ringde och sa samma sak. Gangstermetoder. Han krävde att jag snarast skulle inföna mig på hans kontor och i egenskap av ansvarig utgivare förklara mig. Jag ber om ursäkt och stoppa arbetet med filmen. Sen valde de olika väg. IKEA-chefen anlitade informationskriskonsult som gav rådet att vända förlust till seger. IKEA-chefen ställde upp på intervju och förklarade att han var tacksam för informationen i filmen om hemska, oacceptabla förhållanden som han sa och att IKEA nu skulle ställa hårdare krav på sina underleverantörer och införa kontroller. H&M-chefen vägrade intervju men drabbades av protester i Holland och Tyskland där filmen visades och presenterade en kort tid efteråt nya uppförandekoder för företaget, så kallade Codes of Conduct. Det var 15 år sedan. Och nu är bägge de svenska jättarna kända för att redovisa sitt CSR-arbete, som det heter på management svenska. Corporate Social Responsibility, företags sociala ansvar. Och det, det talas det nu mycket om när det gäller produktion i länder långt, långt bort. Men vilket ansvar tar företagen för produktionen här, här hemma? För de gangstermetoderna inte var våra, filmarnas, utan istället visar sig bland företagens egna leverantörer. Vad gör våra företag när gangstermetoderna kommer hit? Till svenska smörgåsbord och sallader och till matautomaterna här, här i Radiohuset. Välkomna till konflikt. Yeah!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 Vi behöver en ny kapitalism, en som är ansvarstagande. Det skriver idag eh, SCBs seniorekonom Claes Eklund i Dagens Nyheter på debattsidorna. Det handlar om CSR, CSR, populär management svenska, återigen ett amerikanskt inlån, Corporate Social Responsibility.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 Konfliktsreporter Randi Mossegren Norheim letade upp den på SJ:s tåg. Åh, visst du hittar ni i vagn nummer 5 i mitten av tåget. Här kan ni köpa varma och kalla drycker, bröd, smörgåsar, varma och kalla maträtter. Hej. 75. Så där ja, var så. Tack så mycket. Tack.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 Jo, men det är så här var det. det. var någon som gjorde en rassia ju, så var det ju. Det var någon myndighet som gjorde en rassia hos de här hitfot, så var det ju. Det var ju mm. så det uppdragades. Sen så, så förstod jag att uh, LSK Skychef då hade rätt ut det där då.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 Ställe, då får du jobba där. De sa jag något salatfabrik. Och en gång besökte jag dem och de visste du själva arbete Och sen då sa du då får du komma och jobba. Vad fick du reda på då om vad du skulle få tjäna då? Hon объясnade mig på turetski att jag skulle få 60 kronor i timme.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 но no, между нами всё было очень хорошо отношения были хорошие но вот egentligen alla arbetsdagar men arbetsgivarna, de var ju väldigt elaka de var ju grova med oss de brukade bara säga och på samma upp, kör, kör, kör, fort, fort, fort vi måste jobba fort, fort, fort om jag har inte lyst att jobba ni får jag lämna platsen jag har ju en hel stor lista av människor som vill verkligen jobba här Vi ni förstå. för att jobba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 de personer som är drabbade, säger, vad som är hänt igen, kan du berätta? Jag fattade ingen till, jag förstod inte själv. Han bara sa, du, du, du får ju åka hem. Jag har hört allt det här förut, om de låga lönerna, om folk som får sparken för ingenting. Det var 2008.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 Alla är sjuka, men de, när man arbetar länge tid, de kvinnorna klagar på njurorna och händerna är smulna också. Det är ont i händerna eftersom allt som de tar är mycket kallt. Berättar de att de mår dåligt för någon arbetsledare eller någon chef? Nej, de är förändras. De är bäst. De är rädda att berätta något att de är sjuka cheferna behöver friska slavar. De behöver inte få veta att någon är sjuk. Därför är de tysta. Om de ska veta att någon är sjuk sparkar de på en gång. Har det hänt att de har sparkat någon som har visat sig vara sjuk? När de ser att om de ser själva att någon är vet. eller lite grann sjuk det man kan känna. de säger att du kan bli ledig en vecka efteråt får du komma tillbaka, men aldrig kommer tillbaks. tillbaka. Jag fick höra om löner på mellan 40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 Folk som jobbar illegalt här. Den 13 oktober förra året. Aftonbladets reporter Rikard Aschberg- står utanför Eat Food Factories lokaler i Jordbro i Stockholm- när polisen kommer dit. Och efter en stund kommer företagets vd, Morat Korkmas. Ja, men det är du som ja. äger det här. Så. Ja, jag äger ju ja, ja, precis. Ja, för du, det är ju rassiga här nu, vet du. Ja. De har kört iväg några som jobbar här. Jaha, hade de inte... Nej, de har väl inte... De är här illegalt då, Antar jag. Eller? jag vet inte.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 och smärtorna även ju på benen. Och jag fick ju sådana smärtor, både i ryggen, nyrerna och benen. För benen kläddes mycket och då jag använde jag sprit. Men det hjälpte inte alls. De andra osbekerna som tagit kontakt med vården- gick till vårdcentralen och kunde inte jobba- till exempel två, tre dagar. Då gjorde att använda andra osbeker. De hittar ju väldigt snabbt nya osbeker. Och sen han säger om du är sovsjuk- så behöver inte komma tillbaka. Jag heter Alexandra Lindgren- och är business manager på Eat Food Factory-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 Jag hade problem med dokumenter. Mm. Men när du när du fick jobbet där, frågade arbetsgivaren dig efter dina dokument och dina arbetstillstånd. Ja, var, kack vi kan du upprepa frågan. När du fick. Randi, nu nu jag är i fallet som är väldigt orolig. Det går inte på telefonen. Nej, det är såna frågor. Du vet ju att den där telefonen är överallt. Är det det som är pipet eller? Ja,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 Det, det går inte att ställa såna frågor på telefon. Bråkigt går inte. Ni verkligen måste förstå att telefonerna avlyssnas i Centralasien. Mm. Nedtill är du angoende hur han presterar angoende dokumenter mm. och det betyder att de lyssnar på och som kan ju trycka på. Vad har du gjort där utan dokumenter? Det är vanliga frågor av poliser och den där polisen är inte så här. De är inte snälla. De slår direkt.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 SAS underleverantör IFS mejlar att kraven i deras Good Citizen Program varit alltför allmänt hållna och att kontroller därför inte skett i önskvärd omfattning. Och att man nu uppdaterat sina leverantörsavtal med en ny särskild CSR-bilaga. Vad gäller Eat Food Factory eh, så meddelar InFlight Service, IFS alltså, att enligt den information vi fått från Eat Food Factory så har IFS inte längre anledning att tro att företaget bryter mot sina åtaganden. Av den anledningen har vi återupptagit samarbetet och har i dagsläget inga planer på att avsluta detta. Avslutar alltså IFS. Ja, så i brist på företag som vill tala om sina beslut och policy vad gäller socialt ansvar så har vi bjudit in en som håller sig uppdaterad kring frågor kring företags samhällsansvar eller CSR som det numera heter på management svenska. Per Granqvist, författare till boken CSR i praktiken och hållbarhetsredaktör på tidningen Bäckans affärer. Vad säger du Per Granqvist som funderat kring de här frågorna om att ingen av de beställande storbolagen, KPS, SAS och Lidl- vill tala med oss idag om, om sina relationer till Eat Food Factory. Jag tycker att det låter som förvånansvärt gammeldags och resonera på det här sättet. För någonstans så gäller det att vara transparent med det man gjort. Företag är ju som människor, vi har fel och vi har brister. och Då måste vi prata om när de har dem för att upprätthålla det här för, förtroendet till kunderna. Så jag skulle säga att de talar om att vi... Jag har sett det här problemet. Vi har gjort följande som redovisat här uppe. Men eh, vi har ju eh, här nu till exempel eh, GS. alltså eh, tala om, alltså underleverantören till SI som menar att man ville, man ville inte tala om de här sakerna. Man ville i stort sett hemlighålla de krav man ställer i avtalen på underleverantörerna. V vad ska man säga om en sån hållning? Nej, men I reportaget så pratar man ju om att det är väldigt få som frågar var den här mackan kommer från. Men det tror jag att det kommer bli fler som gör de kommande dagarna i alla fall. Och då måste ju SI kunna svara till sina kunder och måste informera sin personal. Då kan man ju likadant lägga ut det här på nätet. Att säga ingen kommentar. Det funkar inte i ett samhälle. Det är allting är sammankopplat. Man måste tala om att vi har sett att det förlåt att vi gjorde fel. Det här jobbar vi med för att korrigera på följande sätt. Och så här har vi, det, man kan inte bara säga att man har fått en försäkring utan så här har vi fått en försäkring. Den innehöll följande. Mm. Eh, men det är också så att eh, det har slagit oss under det här arbetet att, att eh, både vad gäller S, eh, SAS och SI så hänvisar man ju till underleverantörerna att man har fått garantier från underleverantörerna om att e-fold eh, eh, factory lever upp till kraven eh, som man har i sina etiska policies. Va, vad ska man säga om, om det här underleverantörssystemet då? Ja, det är väl ett sätt att outsourca även sitt ansvar på något sätt, tycker jag det låter som. Um, istället för att säga att ja, men vi har ett ansvar för allting som säljs i våra lokaler, på våra tåg och i våra flyg. ja kan, kan vi, vi som konsumenter idag har någon slags tilltro till... Uh... CSR-arbete när, när den så att säga, presenteras eller sköts på det här sättet? Vad, vad ska man tänka som konsument? Man ska fråga sig, finns det, finns det några bevis för att man faktiskt gör något bra? Finns det några indikationer på produkten på baksidan av flaskan eller i liksom företagshemsida? Så här jobbar vi med det, så här tänker vi. Som är, låter som mer än bara managementfloskler och liksom policies som man hänvisar till i generella lag. Mm. Vi ska återkomma till det här Per Granqvist- mm lite mer i detalj vad man kan titta efter men först en utblick för den här frågan om företags samhällsansvar, CSR det har blivit en stor fråga i hela världen en som forskat och skrivit flera böcker och isär i ämnet är Robert Reich tidigare arbetsmarknadsminister hos president Clinton nu är den här förelätta toppolitiken professor på Berkeley-universitetet i Kalifornien. Konfliktslotten Colin ringde Robert Reich och berättade om den svenska salladsfabriken. Och bad Reich kommentera att ingen av de beställande företagen SAS, SIK och Lidl ville medverka i samtal om företagen som köper salladerna inte ens vill prata mer så betyder det antagligen att de vill undvika för många frågor att hänvisa till vakt formulerade etiska riktlinjer och uppförandekoder är att lägga ut dimridor. De vill bara få konsumenterna att tro att allt är okej, säger Robert Rice, som efterlyser lagstiftning snarare än själv påtaget ansvar från företagens sida. What concerns me most is that these codes of conduct fool the public into thinking. Uh, that, uh, no uh, formal rules or regulations are needed. When fact. Jag är oroad över att uppförandekoder får folk att tro att företagen reglerar sig själva. När det egentligen inte finns något som hindrar dem från att bete sig oetiskt varje dag. Särskilt om de egna riktlinjerna är luddigt formulerade, säger Robert Reich. Corporate social responsibility, som var och varenda företag numera predikar, är egentligen bara ett PR-trick, hävdar Clintons för detta arbetsmarknadsminister. Uh, it's good public relations uh, at a time when the public uh, is becoming increasingly concerned uh, about the Negative consequences of so much Allmänheten blir allt mer skeptisk till företagens agerande runt om i världen och vill försäkra sig om att de inte köper produkter som är tillverkade på ett oetiskt sätt, säger Robert Reich. Det är därför CSR blivit så populärt i näringslivet. Om bolag kan visa att de själva kan städa upp sin smuts så kan de motverka och förekomma lagändringar och politiska påtryckningar som annars skulle ha blivit aktuella. Men, säger han, alla etiska riktlinjer, uppförandekoder eller rent av välgörenhetsprojekt som företag skyltar med är bara ett sätt att vilseleda oss konsumenter. Få oss att vända bort blicken från det som bolagen samtidigt gör i andra ändan. Robert Reich tar ett exempel från sitt hemland. Uh, here in the United States, uh, many companies, for example, uh, talk about the wonderful things they're doing for the schools, for young people, uh, uh, for education. Uh, what they don't talk about is the fact that they are uh, doing uh, everything they can to reduce their corporate taxes, including taxes that uh, support local schools. Uh, and yet, um, their uh, corporate social responsibility efforts, which are really no different from public relations, would uh, you know, is creating the impression uh, in the public that the school that they, these corporations are are doing wonderful things for the schools. Uh, I could give you a hundred uh, examples. Amerikanska företag berättar gärna om fina välgörenhetsprojekt som de driver i lokala skolor, till exempel. Men att de samtidigt gör allt för att smita undan skatter som i slutändan går till samma skolor, det vill de inte lika gärna prata om. Jag skulle kunna ge dig hundratals sådana exempel, säger Robert Reich, som också poängterar att vi måste bli mer närsynta. Företag vill ofta stolt visa upp vad de gör för fattiga textilarbetare eller risbönder i Sydostasien. Men människor utnyttjas ju även här i USA och i Sverige, som i salladsfabriken du nämnde, säger han. Och den historien ger också exempel på ett allt vanligare system, nämligen att alla företag använder sig av underleverantörer. Det gör det svårare för oss konsumenter att utkräva ansvar, säger Robert Reichs. The subcontractors uh, are a convenient means of avoiding responsibility uh subcontractors uh, in turn often subcontract uh various parts of their uh production uh to uh, even smaller uh subcontractors uh it's possible to evade and elude responsibility completely uh through uh, vast webs of subcontractors many of whom uh, may be operating uh, uh elsewhere around the world Genom att företagen använder sig av en lång kedja av underleverantörer så undkommer de ansvar, säger Robert Reich. Och, säger han, det hjälper nog också höga näringslivschefer att rena sitt eget samvete. Genom att trappstegen ner till det faktiska fabriksgolvet är ännu fler nu än förr så kan de intala sig att undermåliga arbetsvillkor och löner inte är deras fel. För några år sedan skrev Robert Reich en uppmärksammad essä med titeln The Case Against Corporate Social Responsibility. Där argumenterar han för att lagstiftning är enda vägen om vi vill åstadkomma en verkligt förändrad arbetsmarknad med rägliga villkor och löner som går att leva på. Företagens löften om att självsanera sig och ta socialt ansvar är en återvändsgränd. På sikt hotar den här utvecklingen vår demokrati står det på sista sidan i SN Jag frågar honom varför? Well, Uh, to be ethical and uh, socially responsible uh, are uh, at exactly the same time lobbying governments uh, showering uh, legislators with contributions uh... undertaking uh... quite deceptive uh, uh, public relations campaigns that convince the public that there's no need uh... for uh... regulations or legislation to control certain activities uh... and uh all of that uh undermining of uh democracy uh is uh the most socially irresponsible thing that uh, companies can do um uh we've got to be very skeptical uh of claims to uh, voluntary social responsibility uh, in an environment as we have today uh, when companies are so intensely competing against one another for investors' and consumers' dollars. Vi måste vara oerhört skeptiska mot företag som säger sig ta frivilligt socialt ansvar när de lever i den globala ekonomi vi har idag. Där de utsätts för knivskarp konkurrens insemellan om, om investerarens och konsumenters pengar, Så alltså Robert Reich, arbetsmarknadsminister under Bill Clinton, författare och forskare i frågor om företags samhällsansvar till Lotten Kolin. Per Granqvist, du är också författare till böcker om Corporate Social Responsibility CSR. Har Reich rätt? Bör vi vara skeptiska mot talet om företags frivilliga etik, policies och så vidare? Man ska väl alltid förhålla sig skeptisk till när folk talar om att de är bästa i världen. Men Reich representerar ju också ett gammalt sätt att se på CSR, där det utgår från moral. Det här kommer ju från Friedman-doktrinen, Milton Friedman, på början av 70-talet, som pratar om att allt som är externaliteter ska företaget inte syssla med, att filantropi vända sig mot och att så håll pengarna i företaget. Reich skrev sin bok för tror jag, fem år sedan ungefär, och sedan dess har mycket hänt. Idag inser innovativa ledare att det här är ett sätt att faktiskt spara sina resurser och också hitta nya sätt att vara mer innovativa och adressera problem. Så det finns en ekonomisk uppsida? Så det finns en tydlig av, ekonomisk uppsida medan de mest framgångsrika innovativa bolagen idag, de jobbar med det här och omfamnar det här. Så om det nu handlar om resurser, att använda våra resurser på ett smartare sätt, ja klart, då är, sparar vi pengar och då kan vi tjäna mer pengar. Om, oavsett om det handlar om resurser som är råvaror eller människor eller om det kan vara kapital. Mm. Men det, det som Robert Reich gör poäng av, nämligen att eh, företag eh, engagemang i CSR-policies eh, har en marknadsföringsaspekt. Eh, alltså ett PR-trick, mer eller mindre kallar han ju. Va, va, vad säger de om det? Finns det sådana tendenser att man skaffar sig en policy, en uppförandekod som man kan flagga upp när så, det så började det naturligtvis. Det är klart att man blockade, gjorde en policy till en konsult och så fixar man det tror man att det är klart. Men det handlar ju om att företag som konsumenter som kan se att företag är transparent med vad de gör rätt och vad de gör fel och att de försöker bidra till att lösa samhällsproblem. De får man större förtroende för och därmed är man mer intresserad av att köpa produkter av dem och därmed så finns det en rätt koppling till bottom line. Mm. Har du något exempel på det? Jag vet att du har nämnt H&M H&M hamnade ju i medias ljus för några år sedan men det handlar om bomull och så vidare och när man tittar på H&M's code of conduct så är den ju inte värd någonting precis som hos alla andra bolag det som är värt något är hur man följer upp dem och 2008 hade man över 10 000 brott mot H&M's Code of Conduct om man tittade på deras redovisning. De är helt transparenta med det här. som mm, man redovisar eh, de problem man har haft med uppförandekoden? Exakt. Man okay. tar allting. Jag menar, igår senast läste jag i Wall Street Journal att Apple, som är ju kända för att vara så otroligt hemliga, släppte lister på alla sina leverantörer och summeringar av vilka rapporter och vilka problem man hade haft. Så här, och det är ju ett innovativt bolag. Så här ser man ju att det här håller på att förändras. Mm. Man behöver kunna visa mycket mer att man faktiskt eh, gör det man säger att man gör. Mm. Så den knivskarpa konkurrensen som man lever under gör att ett CSR-arbete är en konkurrensnödvändighet? Ja, jag menar, idag pratar vi om har vi hållbarhet som begrepp. Vi lägger in den ekonomiska hållbarheten, den miljömässiga hållbarheten den sociala hållbarheten. Och det handlar om resurser. Ja. Och Låkonjitun har pressat på så att det blir mer fokus på hur man använder resurser på ett bra sätt. Och så med som liksom att vi använder det så att vi har nöjda medarbetare att vi har använt så lite material som möjligt. Det, alltså det som slagit oss den här veckan är, när vi har talat med flera sådana här CSR-ansvariga på stora svenska företag, så säger många att fokus på dåliga arbetsförhållanden som vi har beskrivit här idag, löner som ligger under minimilöner med mera med mera, har legat alltså fokuset har legat på det man kallar riskländer, fattiga odemokratiska länder. men... Sen säger man att man inte har varit uppmärksam på att vi har fått sådana arbetsplatser också här. Ligger det någonting i deras uh, uppvaknande? Ja, så är det absolut. Vi är ju invagade i en, i en säkerhet att, liksom, att uh, Sverige är det bästa landet i världen. Uh, och att det finns lite av kulturimperialister. Vi tror att vi ska lära resten av världen. Och så är vi ingenjörer tänker att en policy funkar nog. Och att det kan hända att sådana här förhållanden med slavliknande kontrakt och att det kan finnas mer än tre miler från där vi sitter i radhuset. Det tror jag är väldigt många som har svårt att inse. Mm. Ehm, så Per Granqvist, det finns någonting att upptäcka här att det här arbetet gäller i högsta grad även svensk. Om man marken. inte ser som moral men tittar på det ur ett mammonperspektiv hur kan vi använda resurser på ett bättre sätt? Ja, då har man nyckeln till att jobba det här på ett hållbart sätt. Därmed säger vi tack till Per Granqvist, chefredaktör, nej. Du är hållbarhetsdirektör på veckans affärer och författare till boken CSR i praktiken. Tack än en gång Per Granqvist som fick hoppa in med kort varsel då stora företag som SC, SAS, Coop och Lidl inte ville tala om sina affärer med Eat Food Factory. Där anställda har alltså vittnat om musla löner och arbetsförhållanden samtidigt som bolagets ledning misstänks för brott mot utlänningslagen. Det har konflikt handlat om idag. Stora företagsförtjusning i CSR-policies och nya uppförandekoder. Men utmaningen att få de här koderna att betyda något förändra själva uppförandet på bolaget. På salladsfabriken och för de som arbetat där har honörsorden i policies haft föga effekt. På Konflikts hemsida kan ni lyssna till eller ladda ner dagens program, äldre upplagor och två intervjuer som extra material till dagens sändning. En intervju med Mark Kaski, medborgaren och aktivisten som vann mot jätteföretaget Nike. Och dessutom en intervju med ICA-koncernens chef för socialt ansvar och hållbarhet. Båda finns som poddfiler på www.sr.se-p1-konflikt. Konfliktslut, slut för idag. Producent var Lotten Kolin, tekniker i Järninen. Jag heter Mikael Lådsson. Oh